Частина друга На хвилину пізніше, ніж домовлялися, ми всі зустрілися в бібліотеці. Кожен був готовий робити натетки та чекав в початку. В бібліотеці було багато інших учнів, які зараз також готувалися. Усі від першого до третього року навчання старалися вчитися. Це було помітно з першого погляду, ви спізнилися. Вибачте, ми трохи затрималися через натовп, ви обідали разом? запитав нас Іке, відчуваючи підозру, через те, що ми з Хорікітою прийшли разом. Ми справді їли удвох, але я не думаю, що нам варто тут щось говорити. «Так, це правда. Ми обідали разом». Як я вже сказав, їй не потрібно було цього говорити. Іке з незадоволеним обличчям глянув на мене, наче бачив у мені свого суперника. Навіть не дивлячись на мене, Хорікіта продовжувала говорити. «Швидше». «Добре». Я тихенько сів і дістав свої записи. Я думав, що мені знадобиться більше допомоги. Але географія, напрочуд, проста. Хімія теж легша, ніж я думав. І китаємо заговорили. Це через те, що є багато завдань на запам'ятовування. Такі предмети, як математика чи англійська, мають питання, на які ви не зможете відповісти, якщо не володієте основами. Не втрачайте пильність. У тесті можуть бути сучасні події. Сучасні події? Так, події в політиці чи економіці, які могли відбутися за останні роки. Іншими словами, можуть бути запитання, які стосуються матеріалу, якого немає в підручнику. «Е-е-е! Це не чесно! Хіба це не робить список тем-тесту марним?» «Ось чому ви повинні все вивчити!» «Я раптом зненавидів географію!» «Звичайно, питання про сучасні події можуть з'явитися в тесті. Але, як на мене, це те, що ми можемо зараз проігнорувати». Якщо надто турбуватися про те, чого навіть не буде на іспиті, то можна пропустити важливі теми. Чи не варто нам поспішати? Через постійні розмови дорогоцінний час було втрачено. Так, ми зараз відстаємо, бо дехто запізнився. Ти все ще зациклена на цьому. Це спільна проблема. Отже, хто придумав індуктивне міркування? Е-е-е, це той хлопець, якого ми вивчали минулого уроку, так? Е-е-е. Роздумуючи над відповіддю, Іке покрутив ручку. О, це той хлопець. Його ім'я змусило мене дуже згаднути. Тому я запам'ятав. Френсіс Ксав'є, чи щось на зразок того, правильно? Судо не зміг пригадати правильне ім'я. Згадав. Це був Френсіс Бекон. Правильно. Так, це точно ідеальний результат. Ні, зовсім ні. І Якщо ми будемо продовжувати відчайдушно вчитися в такому ж темпі і наступного тижня, то, можливо, усі складуть. Тільки бережіть своє здоров'я у нас не так багато часу на навчання. Кощіда також розуміла, що цього разу практично немає права на помилку, з цією трійцею все буде добре. «Як і очікувалася від Харікітечан! Такі відчуття, наче ти нам довіряєш!» Я гадаю, що вона намагалася сказати «Ідіоти не хворіють, але нехай!» «Агов, ти хіже там? Ти заголосно базікаєш!» Учин неподалік зупинив навчання і подивився на нас. «Вибач, вибач, я справді голосував!» Я такий щасливий, що правильно відповів на питання. Людина, яка придумала індуктивне міркування, це Френсіс Бекон, розумієш? Я не забуду, бо одного разу вивчив це», – сказав Іке, сміючись від радості. «Ага, а ви випадково не з клас Група хлопців неподалік одразу поглянула на нас. На їхню реакцію судо скривився від роздратування. І що? Навіть якщо ми в класі Д, у вас якісь проблеми з цим? Ні, ні, жодних проблем. Я Ямовакі з класу Сі. Приємно познайомитись. Ямавекі подивився на нас, сміючись. Ну, як би це сказати? Мабуть, добре, що у цій школі класи поділяють за здібностями. Таким чином, мені не доведеться вчитися з такими, як ви. Що? Тим, хто спалахнув від гніву, очевидно був судо. Правда, чи ріжа? Якщо ми поб'ємося у школі, цікаво, з якого класу вирахують бали. Зачекайте, у вас же їх немає. «Справа в тому, що вас, напевно, відрахують. Розумієш?» «Хочеш битися? Ну, давай!» Спала гніву судо, привернув увагу інших у тихій бібліотеці. «Якщо ситуація погіршиться, можливо, вчителі про це дізнаються. Він має рацію. Ми не знаємо, що буде, якщо порушимо правила. Всі повинні мати на увазі, що вигнати нас дійсно можливо. Мені загалом байдуже на твої слова, але ти в класі СІ чи не так? Це не той клас, яким варто хвалитися. Схоже, між класами від А до Сі різниця на рівні похибків в підрахунках. Але ви, народ, геть інші. Гарно сказано. Як на мене, усі класи, крім класу «Ей», одного поля ягоди. Я, милакі, перестав сміятися і люто глянув на Хорікіто. Ти надто нахабна, як на дефектний продукт, який не має жодного класного балу. Гадаєш, що можеш таке казати лише тому, що виглядаєш мило? Дякую за твої слова які не мають жодного логічного стосунку до теми. Досі я ніколи не переймалася про свою зовнішність, але почуваюся некомфортно від твоєї похвали. Вдаривши по столу, Ямовакі підвівся. Агов, небезпечно це починати, решта ж почують. Інші учні класу сі намагалися стримати Ямовакі. Смикаючи його за рукави. На наступному тесті, якщо отримаєте погану оцінку, але ж знаєте, що вам доведеться піти, чи не так, я з нетерпінням чекатиму, щоб побачити, скільки людей покинуть ваш клас. На жаль для тебе, з клас судді ніхто не вилетить. Перш ніж хвилюватися про нас, чому б вам не потурбуватися про себе? Якщо не будете обережні, можете зазнати невдачі, розумієте? Хе -хе -хе. Невдачі? Припиніться жарти. Ми вчимося не для того, щоб уникнути поганих оцінок. Ми вчимося, щоб отримати кращі результати не порівнюйте нас із собою. Крім того, ти такий щасливий через те, що дізнався про Френсіса Бекона? Ви здуріли? Чому ви те, чого навіть немає в тесті? Е? Ви навіть не знаєте, що буде на тесті? Ось тому ви нижчий клас. Ти вже достатньо наговорив. Судо не витримав і схопив Ємовакі за комір. Гей! Ти справді збираєшся застосовувати насильство? З вас знімуть бали. Ти з цим згоден? Нам навіть нема чого втрачати. Судо відвів руку. Йой, він що, справді збирається його накоутувати? Мені справді слід його зупинити. Я відсунув стілець, щоб встати. Ну все, все. Стоп, стоп. Вигукнула дівчина. Судо зупинився від несподіваної появи нового персонажа. Его, ти тут ні до чого. Не втручайся. Ні до чого. Я намагаюся користуватися бібліотекою, тому не можу просто пройти повз. Якщо справді хочеш його вдарити, можеш зробити це на Нерозумні слова білявої дівчини. Судо відпустив Ємовекі. А ви, хлопці, чи не занадто його провокуєте? Як ви гадаєте, чи буде добре, якщо школа дізнається про таке? Вибач, ми не хотіли Ічіносе. Ічіносе. Пригадую, що я колись чув це ім'я. О, це була учениця з класу Бі, яка розмовляла із хощеномією сенсей. «Ну ж, якщо ми будемо вчитися тут, наберемося дорості!» «Так, Ямелакі та його друзі залишили це місце. Якщо збираєтеся продовжувати тут вчитися, будьте тихіше!» На цих словах я кивнув, відчуваючи захоплення її галантністю. «Невідміна від Харікіти...» «Вона стежить за порядком у цьому місці». Хех. «Я не намагалася створити проблеми. Просто казала правду». «І це, однак, створило проблеми». «Слухайте, той хлопець сказав, що цього немає в тесті. Так? Що це означає?» «Ми переглянулись». Зіслів Чебащире сенсей. На тесті повинна бути епоха досліджень. Ми всі записали це. Чи не означає це, що кожен клас має різний тест? Це мало ймовірно. Тест має бути однаковим для всіх класів. Як і сказала Хоря усі завдання на іспиті з п'яти основних предметів мають бути однаковими. Інакше... Стає незрозумілим вплив наших оцінок на класні бали Клас Сі був поінформований про зміну тесту раніше за інших або лише клас суді нічого не сказали. Отримавши нову несподівану інформацію, ми не могли не бути збентеженими А якщо на тесті з історії будуть різні теми для кожного класу Ні. І якщо лише питання з історії будуть відрізнятись, це буде справді дивно. Але якщо весь тест буде іншим? Весь цей тиждень навчання може стати марним.